49. Мішен сів на прилавок і розв'язував шнурки на своїх півчоботах. Вони були мокрі, як і його шкарпетки. Він зняв їх, щоб вода не потрапила в сумку і щоб зменшити вагу. Як завжди, вантажник думав про вагу. Лін подала йому один із комбінезонів охорони, як додатковий запобіжний захід. Він вислизнув із свого синього комбінезона вантажника і натягнув білий, поки Лін дивилася в інший бік. Свій ніж він прив'язав до пояса. – Ви впевнені, що готові до цього? запитав він. Лін допомогла йому всунути ноги в мішок і закріпила внутрішні ремені навколо його щиколоток. «А ти впевнений?» запитала вона затягуючи ремені. Мішин засміявся, а його шлунок затремтів від нервів. Він витягнувся і дозволив їм затягнути верхні ремені під плечима. «Ви боїли? З нами все буде добре», сказав Джоель. «Припини хвилюватися!» «Якщо запізнемося, відкинь голову назад», сказала Лін. «І не розмовляй, поки ми не скажемо, що можна. Ми будемо робити перерви кожні 20 хвилин, сказав Джоель. Ми заберемо тебе з собою у ванну. Ти зможеш розім'ятися і випити води. Лін застебнула блискавку від грудей до підборіддя, завагалася, потім поцілувала кінчики пальців і доторкнулася до його чола так само, як він бачив незліченні близькі та священники благословляли своїх померлих. Нехай твої кроки піднімуться до небес, прошепотіла вона. Її бліда посмішка застигла у світлів ліхтарика Джоеля, перш ніж мішок був закритий над обличчям мішана. «Або принаймні до верхньої диспетчерської», – додав Джоель. Вони винесли його назовні і пронесли коридором. Вантажники розступалися перед померлим. Кілька рук простягнулися і торкнулися Мішина крізь чорний пластик, виявляючи повагу. А він намагався не здригатися і не кашляти. Відчувалося, ніби дим застряг у мішку разом з ним. Джоел йшов попереду, а це означало, що плечі Мішини тиснули на нього. Він дивився і вгору, його тіло погойдувалося в такт їхнім крокам. Ремені під пахом і тягнули в протилежному напрямку, ніж він звик. Стало зручніше, коли вони дійшли до сходів і почали довгий підйом по спіралі. Його ноги опустилися, і кров перестала скупчуватися в голові. Лід несла свою половину його ваги на кілька сходу на книжчя. Темрява і тиша охопили його, коли вони залишили хаос нижньою диспетчерською. Двоє вантажників не розмовляли, як це роблять деякі тандеми. Вони економили дихання і тримали свої думки при собі. Джоель встановив агресивний темп. Мішин відчував це в легкому коливанні його тіла, підвішеного надсталевими сходинками. З кожним кроком подорож ставала все більш і більш незручною. Це не було через утруднене дихання, адже він добре підготувався, щоб впоратися зі своїми легенями під час довгого підйому. Він також міг впоратися з задухою від пластику, що притискався до його обличчя. Це не було через темряву, адже його улюбленою годиною для перенесення завжди був час сутінок, час наодинці зі своїми думками, коли інші спали. Це не було через сморід, пластику і диму, лоскотання в горлі або біль від ременів. Йому було неприємно лежати нерухомо. Бути ношею. Бути тягарем. Ремені тиснули йому на плечі, аж поки руки не заніміли. І він хитався в темряві, чуючи звуки чобіт на металі, важке дихання Джоелі і Лін, коли його піднімали сходами. «Занадто великий тягар», – подумав він. Він згадав, як його мати носила його всі ці місяці, не маючи нікого, кому б вона могла довіритися – і нікого, хто б її підтримував. Аж поки його батько не дізнався, але тоді вже було запізно переривати вагітність. Він замислився, як довго його батько ненавидів випинання і на її животі, як довго він хотів вирвати Мішина, наче якусь пухлину. Мішень ніколи не просив, щоб його так носили. І він ніколи більше не хотів, щоб його хтось носив. Рівно два роки тому. Тоді він останнє відчував це. Це відчуття, що він є тягарем для всіх. Два роки тому він виявився занадто важким навіть для мотузки він зав'язав поганий вузол але його руки тремтіли і він намагався розгледіти вузол крізь сльози тоді мотузка порвалася вузол не розійшовся а просто зісковзнув залишивши на шиї рану що кровила його найбільшим жалем було те що він стрибнув з нижньої сходової клітки в механічному відділі а мотузка була зачеплена за труби зверху якби він стрибнув з майданчика ковзання вузла не мало б значення падіння забрало б його життя тепер він боявся спробувати ще раз він боявся спробувати ще раз так само, як боявся бути тягарем для інших. Чи й тому він уникав зустрічі з Еллі, бо вона прагнула піклуватися про нього, допомагати йому? Чи й тому він втік із дому? Нарешті сльози полилися. Його руки були притиснуті, тож він не міг їх витерти. Він думав про свою матір, про яку міг згадати лише кілька деталей. Але він знав про неї одне – вона не боялася життя чи смерті. Вона прийняла і те, і інше в акті самопожертви, віддавши свою кров за його, обмін якого він ніколи не вважав гідним. Бункер повільно обертався навколо нього, сходинки опускалися одна за одною і мішен терпів страждання. Він намагався не плакати, вперше побачивши себе в цій повній темряві. Пізнавши свою душу більш повну в цьому смертельному ритуалі перенесення до могили, у цьому сумному пробудженні в день свого народження.